Seržant Tračník zvedl oči vzhůru ke hvězdám. Hvězdy na něj z hůry mrkaly. Konečně měl Alfred Tračník možnost výběru. Vedle něj zasténal desátník Noblhoch, Ale tomu útočníci nechali alespoň kalhoty. Jsou jisté hranice, za které se neodváží vstoupit ani ti nejtroufalejší a nejbezohlednější a ty, které vedly Nobimu někde v oblasti kolen a pupku, mezi ně patřily. Tračník o nich přemýšlel jako o útočnících. Technicky byl ochoten připustit, že se spíše bránili. Byly to prostě agresivní přepadení. Nemohl bys mi to celé ještě jednou zopakovat. Najdeme si pár chlápků, a si naší báhy a velikosti. To jsme udělali. Blákáme je do téhle To jsme udělali. Já věřil praštit kusem klačku a omylem jsem v té tmě zasáhl tebe. A oni se namýchli. Pak se ukázalo, byli to zloději a sebrali nám všechny hadry. Ale tak to dopadnout nemělo. No já, jenže v základě to fungovalo. Měli bychom to zkusit ještě jednou. by. jsi v přístavu cizí, dokonce nepřátelské země, a na sobě máš jen to, o čem se já, a to říkám s gustem, stydím mluvit. To není právě nejvhodnější okamžik k tomu, abychom zahajovali rozhovor o lákání lidí do temných uliček. Ještě bys z toho mohly být řeči. Angua vždycky říká, že nahotá, ve mezinárodní kostým přude na směte, dřeržo. Jenže to mluví o sobě, noby. A to je proti tobě trochu rozdíl. Seržant Tračník nahlédl za roh na opačném konci uličky. Z oken jednoho domu, který tvořil její část, se nesl hluk a křik. Před domem trpělivě čekalo několik naložených oslů. Vyběhni a den jeden z těch balíků, ano. Proč já, Serža? Protože ty jsi jenom desátník a já, Seržant. A taky toho máš na sobě víc než já. Zatímco si tračník tišekl klel pod vousy, vyšoural se noby opatrně do úzké uličky a odvázal úzdu jednoho z oslů tak rychle, jak to jen šlo. Zvíře ho poslušně následovalo. Seržant tračník se vrhl na balík. Kdyby bylo nejhůř, můžeme na sebe natáhnout pytle. Lepší než... Co je to? Pozvedl něco červeného. Jaký náč? To je fés... Někteří klačené je nosí, tak se zdá, že jsme měli štěstí. A hopla, tady je další. Vyzkoušej si ho, noby. A tady tohle vypadá jako jedna z těch nočních koštěl, nosej. A tady další stejná. Takže teď už je to v suchu, noby. My jsou prachou krávky, V naší situaci si nemůžeme vybírat. Tak dělej, nasad si ten fez. Bež, já se tam připadám jako maškara, Ferzo. Eh, hele, já si ten svůj taky nasadím, jo? Pak si budeme stát fezem fes. fez. Seržant Trečník na něj vrhl přísný pohled. Takovej vtip si musel dlouho připravovat, co noby? Vůbec ne, Ferzo. Bylal jsem si ho v hlavě Hele, neříkej mi se, že to vůbec nezní Pak noby tak ne, sir, pardon. No jo, já ti nevím. Takže ty bys mohl být knoby, hoby, hoby. Oby, to už mi zní dost klacky. A pak by byla dobrý klacky jméno pro tebe, Frede, já skoro žádný neznám. Seržant Tračník neodpověděl. Znovu začal vyhlížet za roh. Já ho mám nemáme, my bych Jo, jenže v té plechovce to páchne, jak v prasečáku, jestli víš, co ti myslím. Co bych dal za... Za zády se jim ozval výkřik. Otočili se. Stáli tam tři klačtí vojáci, nebo možná policisté. Noby ani seržant Tračník se pohledy nedostaly dál než k mečům. Velitel na ně zavrčel jakousi otázku. Ta břikál? To nevím. Vy odkud? Zeptal se velitel tentokrát lámanou ankmorpolštinou. Cože... O, o, o, o, o, o. Aha, už rozumím. Vojáci sklonili zbraně a jejich velitel ukázal palcem k dokům. Okamžitě se vraťte ke své jednatce. Prvodem. Vaše jméno? dotazoval se jeden ze strážných. Oby, odpověděl noby a jak se zdálo prošlo to. A ty, tlustiochu? V tu chvíli tračník propadl panice. Zoufale v duchu zapátral po nějakém méně, které by znělo alespoň trochu klačsky a na jazyk se mu vetřilo pouze jedno jediné, které bylo absolutně a autenticky klačské. – Al! – řekl a kolena se mu třásla. – Takže teď se oba okamžitě vrátíte ke svým jednotkám, nebo se postarám, abyste z toho měli pořádnej malér. Oba policisté se dali na útěk a nešťastného osla vlekli za sebou. Nezastavili se, dokud nedorazili na umaštěné molo, které jim najednou z neznámého důvodu připadalo jako domov. To blázně, to jak to že nás, ale jediný, co jim šlo, bylo nás trochu zbuzerovat, že jo? počky způsoby, tím samozřejmě nemyslím naše. Předpokládám, že máme ty správné šaty. Vždyť jsme jim ani neřekli, odkát jsme a mluvili naším jazykem. No, oni tedy, já bych řekl, že každý by se měl umět domluvit morporštinou. Dokonce i děti se to učí. Sadil bych se, že po tom, co se musí učit něco tak složitýho, jako je klačtina, by jim to připadalo jako nic. Tak děláme s tím aflém, ale myslíš, že by se naučil šlapat? Ma tam pochybu, tak ho tedy necháme. Ale banha určitě nebla v ale. No jo, tyhle klačani ukradnou, na co přijdou. Ne jako my, že jo, ale... No by se rozhlédl po lese stěžňů vyplňujících přístav. A tak to vypadá, jako když je jich ještě víc. Jeden by mohl jít a celý míle přeskakovat z na loď. Čemu tady všechny ty lodě mají? No tak nebuď hloupej, noby, to je přece jasný. Chtějí na nich odvést všechny do Ankmorporku A proč? My přece, my dnesníme tolik kalý ani invaze, noby. Máme válku, nespomínáš? Znovu se rozhlédli po moři lodí. Všude blikaly záďové lucerny a odrážely se odvod přístavu. Pak začal kousek volné hladiny těsně umola divoce bublat a z vody se vynořilo několik decimetrů trupu člunu. Poklop se otevřel a v otvoru se objevila Leonardova ustaraná tvář. – Ach, tady jste! Už jsme začínali mít strach! Spustili se dolů, do mokře zatuchlého nitra plavidla. Lord Vetinary seděl s náčrtníkem na kolenou a pomalu a pečlivě psal – Krátce zvedl hlavu. Padejte hlášení. Noby nervózně přešlapoval z nohy na nohu, zatímco seržant Tračník podal více méně přesné vylíčení, přestože ke konci provedl jisté úpravy v popisu setkání s klačskou hlídkou a zajímavým způsobem vyprávěl o jejím ošálení, na které si desátník ne tak docela vzpomínal. Vetinary ani nezvedl hlavu. Aniž přerušil psaní, řekl Seržanté, ur je presterá země ležící směrem na okraj za královstvím baba a jeho obyvatelé jsou symbolem penkovské hlouposti. Z jistého důvodu, i když si nedokážu představit, z jakého, musela hlídka dojít k názoru, že pocházíte právě tamtu." Co se týče jazyka, tak morporština je jakýmsi univerzálním jazykem většiny zemí kolem kruhového moře, a to včetně klačských zemí. Když někdo z bajony potřebuje udělat obchod s někým z istancije, budou nepochybně smlouvat v morporštině. To nám samozřejmě skvěle poslouží. Ta síla, která se tady schromáždila, znamená, že prakticky každý člověk v okolí je nějaký romantický cizinec s podivnými způsoby. Když se nebudeme chovat příliš podivně, tak se mezi nimi ztratíme. Proto si k jídlu nebudeme objednávat kary s tuřínem a hrozinkami ani k pití penty hlemížďova starého výstředníka, je to všem jasné? Ehem, a co teď vlastně máme, máte v úmyslu dělat, Siri? Zpočátku provedeme základní průzkum. Eh, jistě, dobré, ano, to je, to je velmi důležité. A pak vyhledáme Klačské vrchní velitelství. Díky Leonardovi tady mám malý balíček, který tam potřebuji doručit. Doufám, že tak ukončíme válku. Velmi rychle. Seržant Tračník vypadal nechápavě. Zdálo se, že v několika posledních vteřinách mu unikl smysl celého rozhovoru. Promiňte, sire, ale řekl jste vrchní velitelství, sire. Anna, seržante. E, to jako papaláše, lampasáky, kulatý čepy, teda zdobený turbany. Ale vždyť ty vždycky hlídají speciální vodíly, sire, Tam se vždycky stavějí nejlepší vojska okolo zdobených turbanů. Ano, myslím si, že to tak bude i tentokrát. Abych řekl pravdu, tak já dokonce doufám, že to tak bude. Seržant Tračník se znovu pokusil dohonit smysl hovoru, který mu nezadržitelně zmizel v dáli. Uh, aha, a my teď půjdeme a budeme je hledat. Ano? No, Těžko bychom po nich mohli chtít, aby přišli ani za námi, ne? E, pravda, Siri, to by tady asi bylo trochu těsno. Máte nějaké problémy, seržante? A seržant Tračník se dozvěděl další tajemství o odvaze. Odvaha je často jen druh přehnané zbabělosti. Vědomí, že jestli půjdete dál, tam, kde by vás mohla potkat smrt, bude to jen veselý výlet ve srovnání s jistotou, že nepůjdete-li, čekává vás peklo na zemi. Vlastně ani ne, Sire. Výborně. Jestliže máte v tom bytli nějaké, ale trochu vhodné šaty, tak bych se převlékl a můžeme se rozhlédnout po Alkali. No, bohové, promiňte, seržante. No, bohové jistě budou mít radost, siré. Vyhýbáreně. Vetinary začal vytahovat obsah pytle, který stáhli z oslího hřbetu. Byla tam sada žonglérských kuželů, pytel barevných koulí, a nakonec poměrně velký poutač, jaké se stavějí na jednu stranu jeviště při artistově představení. Goli, goli a krásná běta. Exotická kauza a tance. Hm. Zdá se, že k vlastníkům těch věcí patřila dáma. Strážníci nejistě zírali na průsvitný chomáč, který vetinary vytáhl z vakutet. No by mu lezly oči z důlku. Co je to? Skoro bych řekl, že se to jmenuje harémové kalhoty desátníků. Co velmi? Je to zvláštní, ale oblečení, které tyhle profesionální dívky a exotické tanečnice používaly, více skrývalo, než ukazovalo, i když na první pohled vyvolávalo představu bezprostředního nebezpečí odhalení. No by se podíval na své oblečení, pak na seržanta Trečníka v jeho oděvu a prohlásil vesele: No, neměl jsem předistý, jestli vám padne siré, V zápětí svých slov litoval. Neměl jsem v úmyslu zkoumat, jestli padnou mně. Buďte tak laskav a podejte mi svůj fez, desátníku krásná běto. Nad pouští začínalo ono téměř nepostižitelné a velmi šálivé svítání před svítáním a velitel klačského oddílu z toho byl dost nešťastný. T Rusové vždycky útočí za svítání. Všichni. Nezáleželo na tom, kolik se jich ukrývalo tam v poušti, ani na tom, kolik se vás ukrývalo tady. Každopádně útočili celé kmeny. Nejenže se útoku účastnili ženy i děti, ale i velbloudi, kozy, ovce a kuřata. Samozřejmě, to se čekalo a luky je dokázali zastavit, jenže... Oni se vždycky objevili náhle a neočekávaně, jako kdyby je poušť doslova vyplyvla. Stačilo na okamžik zaváhat, být trošku pomalejší a byli jste rozsekáni, potrkáni, ozobáni a zuřivě popliváni k smrti. Jeho odíly, pokud se jim tak ještě dalo říkat, leželi v úkrytech a čekali. Tvrdil, že jsou přeplněny, vlastně to netvrdil, protože takový výrok by ho mohl v téhle armádě dostat do ošklivých nepříjemností, ale velmi rozhodně si to myslel. Půlka z jeho mužů byli ještě chlapci, kteří si mysleli, že když se vrhnou do boje s hlasitým křikem a budou přitom dostatečně efektně mávat meči, nepřítel uteče. Nikdy ještě nestály tváří v tvář, ruskému kuřeti útočícímu ve výši oči. A co se týče zbytku mužů? V noci jeho lidé naráželi jeden na druhého, omylem se navzájem lákali do léček a byli asi tak klidní jako hrachová zrnka na kůži bubnu. Jeden z mužů ztratil meč a přísahal, že ho do někoho zapíchl a jeho oběť, že mu s ním uprchla. Jiní zase říkali, že se mezi nimi najednou zvedl ze země obrovský kámen a mlátil lidi kolem hlava nehlava, jinými lidmi. Slunce už bylo poměrně vysoko. Ze všeho nejhorší je na tomto čekání, ozval se seržant, který zalehl kousek od něj. Mohlo by být to nejhorší, přikývil velitel váhavě. Jenže na druhé straně by taky mohla být nejhorší ta chvíle, když se najednou vyrojí z pouště a začnou nás přesekávat na půlky. Nebo by mohlo být nejhorší, když se některá z těch jejich šílených ovcí pokouší už už nos. Abych řekl pravdu, když tak přemýšlíš o všech těch věcech, které se mohou přihodit, když si obklíčen hordou krvežíznivých Rusů pak ty chvíle, kdy tady nejsou, jsou ze všeho pořád ještě to nejlepší. Seržant nebyl vycvičen na takový způsob myšlení. Proto řekl, mají spoždění. Výborně, lepší oni než my. Slunce už vyšlo, pane. Velitel se podíval na svůj stín. Už začal den a písek stále ještě milosrdně nebyl zbracen jeho krví. Velitel měl za úkol pacifikovat různé vzpůrné oblasti klače a dělal to už tak dlouho, že se nedokázal ubránit úvahám o tom, jak je možné, že když teoreticky lidi pacifikuje, v praxi s nimi musí neustále bojovat. Zkušenosti ho také naučili nikdy neříkat věci jako nelíbí se mi, to je přílišný klid. Nic takového jako přílišný klid neexistuje. A třeba v noci přesunuli tábor, pane, nadhodil seržant. To na Rusy nevypadá. Ti nikdy neutíkají a kromě toho vidím jejich stany. A proč na ně tedy nezautočíme my, pane? Vy jste ještě nikdy z Rusy nebojoval, že, seržante? Ne, pane, ale pacifikoval jsem šílené savatary v uši stanu a ti jsou T. Rusové jsou mnohem horší, seržante, věřte mi. i vám to pacifikování oplácejí dvojnásobně. Neřekl jsem vám, jak šílení savataři byli, pane. Ve srovnání s Rusy mohli být maximálně trochu podivínští. Seržant cítil, že jeho pověst začíná být ohrožena. Co kdybych si vzal pár mužů a vydal se na průzkum? Velitel znovu obrátil pohled ke stoupajícímu slunci. Vzduch už byl tak horký, že se začínalo obtížně dýchat. No dobrá, pojďme. Klacká hlídka se opatrně přiblížila k ruskému táboru. Byly tam stany a vychladlá ohniště. Ale lidé, velbloudi a koně byly pryč a zbyla po nich jen hluboká rošlapaná rýha v písku, která mizela mezi dunami. Morálka se poněkud pozvedla. Útočit na nebezpečného nepřítele, který zmizel, je jeden z nejpříjemnějších způsobů válčení a ozvalo se dokonce i několik hlasů hovořících o tom, jaké měly rusové štěstí, protože utekli právě včas. Úvah o tom, co všechno by byli vojáci ty rusům udělali, kdyby je chytili, zaznělo ještě o něco víc. A pak je tamhle to? Řekl v tom okamžiku seržant. Mezi dunami se objevila postava na velbloudu. Bílé roucho povlávalo ve větru. Když muž dojel ke klačanům, sklouzl ze sedla a zamával na ně. Dobré ráno, pánové, mohl bych vás požádat... Abyste se vzdali. Kdo jste? Kapitán Karotka, pane. Kdybyste byli tak laskaví a odložili zbraně, nikomu se nic nestane. Velitel se rozhlédl kolem. Na vrcholech okolních Dun se začaly objevovat temné body. Jak se pomalu zvedali, ukázalo se, že jsou to hlavy. To jsou, to jsou, ty lsové, pane, ozval se seržant. Ne. Rusové by okamžitě zautočili, seržante. Promiňte, mám jim říci, aby zautočili. Byli byste raději, kdyby se na vás vrhli? T. Rusové už obsadili všechny okolní duny. Stoupající slunce se odráželo od jejich zbraní a kovových součástek výstroje. To mi chcete říct, obrátil se velitel ke Karotkovi. Že vy dokážete přesvědčit t-rusy, aby neútočili? Bylo to velmi komplikované, ale nakonec pochopili princip věci. Velitel zvažoval svou situaci. Tam, na druhé straně, stáli t-rusové. Jeho oddíly byly schromážděny na malém prostoru a obklíčeny. A tenhle velký, rudovlasý a modrooký muž se na něj usmíval. Jak se dívají na milosrdné nakládání se zajaci. Myslím, že i o tom by se dalo mluvit, když na tom budu trvat. Velitel se znovu rozhlédl po mlčících tprusech. Ale proč? Proč se na nás nevrhli? Můj velitel nechce aby došlo ke zbytečným ztrátám na životech, pane. Tím myslím velitele a pane. Sedí tamhle na té duně. Vy dokážete přesvědčit ty Rusy, aby neútočili? A to ještě máte, velitele? Přesně tak, pane. On říká, že tohle je policejní akce. Velitel polokl. Zdáváme se. Cože? Jen tak, pane, bez boje? Ohradil se seržant. Ano, seržante, bez boje. Tenhle muž dokáže přinutit vodu, aby tekla do kopce, a to má ještě velitele. Miluju tu představu, že se vzdáme bez boje. Válčím už deset let a celou tu dobu toužím potom vzdát se jednou bez boje. Voda odkapávala z kovového stropu člunu a s těchým pleskáním dopadala na papír před Leonardem da Bezmyšlenkovitě jej stíral. Mohlo to být nudné čekat v malém kovovém sudu pod neznámým přístavištěm, ale Leonardo výraz nuda neznal. Nepřítomně načrtl jednoduchý obrázek vylepšeného větracího systému pak začal pozorovat svou ruku. Téměř bez jeho vůle, jako kdyby čerpala pokyny z nějaké tajné schránky v jeho hlavě, načrtla řez mnohem větší verze člunu. Tady a tady a tady by měla být držadla stovky vesel, spíš než lapadel. Každé z nich osazeno, tuška se zamíhala po papíře, jedním svalnatým a nepříliš oblečeným mladým vojákem. Loď, která by nepozorovaně proplouvala pod obyčejnými loděmi a dopravila muže kamkoliv, kam by bylo zapotřebí. Tady, by se umístila obravská pila, připevnila by se na střechu, takže kdyby člun plul dostatečně rychle, dokázala by pila proříznout trup nepřátelské lodi. A sem... A sem by se umístila takováhle trobice. Zarazil se a chvilku se kresbu prohlížel. Pak si povzdechl a začal náčrt pečlivě trhat na malé kousky. Elánius si zřídil pozorovatelnu na vrcholu jedné z dun. Tam nahoře toho moc neslyšel, ale nebylo to ani zapotřebí. Angua si sedla vedle něj. Funguje to, že? Funguje. Co bude dělat? Hm, řekl bych, že jim asi sebere zbraně a pustí je. Jak to, že za ním všichni lidé takhle jdou? Zavrtěla Angua hlavou. No, vy jste přece jeho přítelkyně, takže byste měla... To je něco jiného. Já ho miluju, protože je hodný a laskavý. A nepřemýšlí o tom. Nemusí hlídat své myšlenky jako většina lidí. Když dělá dobré věci, je to proto, že se rozhodl udělat dobro. Není v tom nic jiného, žádná zjištnost, ani touha pochvále, nic takového. Je tak jednoduchý. A vezměte to takhle. Já jsem vlk, který žije mezi lidmi. A takovým vlkům se nějak říká. Kdyby zapískal... Běžela bych za ním světa kraj. Elánius se snažil zakrýt rozpaky. Angua se usmála. Nelamte si s tím hlavou, syré Elánie. Vy sám jste to řekl. Dříve či později se každý z nás stane něčím psem. Jako kdyby je zhypnotizoval. Lidé za ním jdou proto, aby viděli, co se bude dít dál. Říkají si, že se jen tak na chvíli přidají, že mohou přestat, kdykoliv budou chtít, ale pak už nikdy nechtějí. Je to jako nějaká magie. Tak to není. Sledoval jste ho někdy opravdu pozorně? Vsadila bych se, že mu stačilo deset minut rozhovoru a věděl o Džabarovi všechno. Vsadila bych se, že zná jméno každého velblouda, který je v táboře a bude si je pamatovat. Lidé se obyčejně o jiné lidi ani o své okolí takhle nezajímají. Prsty nepřítomně kreslila jakýsi obrazec do písku. On prostě způsobí, že se cítíte důležitý. To dělají politikové, začal Elánius. Ale jinak než on, věřte mi. Předpokládám, že Lord Vetinary si také pamatuje spoustu věcí o lidech. No, to si tedy pište. Ale kartka. Se o lidi zajímá, ani o tom nepřemýšlí. On si prostě v hlavě na lidi vždycky udělá místo. Zajímá se o ně a lidé si pak myslí, že jsou zajímaví. Cítí se líp, když je na blízku. Elánius sklopil oči. Anguiny prsty stále ještě podvědomě kreslili obrazce do písku. V poušti se všichni měníme, pomyslel si. Je to úplně jiné, než ve městě, které spoutává vaše myšlení. Tady cítíte, jak se vaše myšlenky rozbíhají až k obzoru. Není divu, že tady vznikala různá náboženství. A najednou jsem se tady ocitl já, pravděpodobně dokonce ilegálně, a pokouším se dělat svou práci. Proč? Protože jsem příliš hloupý na to, abych nejdřív myslel a pak se pustil do pronásledování. Proto. Dokonce i karotka má víc soudnosti než já. Já bych se pustil za Ahmedovou lodí rovnou, zatímco on měl dost rozumu na to, aby mi přišel podat hlášení. On udělal přesně to, co má udělat zodpovědný důstolník, zatímco já... Vetinariho teriér pronesl na hlas. Nejdřív pronásledovat, potom přemýšlet. Očima zachytilo vzdálený obrys gabry. Tam někde byla kladská armáda a někde tamhle byla Angmorporská armáda a on byl tady, s hrstkou lidí a bez jakéhokoliv plánu, protože se dal nejdřív do pronásledování a myšlení si nechal až... Ale udělat jsem to musel, řekl. Žádný pořádný policajt by nenechal podezřelého, jako je Ahmed. A najednou měl znovu dojem, že ten problém, proti kterému stojí, vlastně vůbec žádným problémem není že je to naprosto jasné. Jediným problémem je vlastně on. Nemyslel tím správným způsobem. Když tak o tom přemýšlí, tak vlastně nemyslel vůbec. Podíval se dolů na obklíčený odíl. Muži se svlékli do bederních roušek, polehávali na písku a vypadali rozpačitě, jak už ostatně většina mužů ve spodním prádle vypadá. Karotkovo bílé volné roucho stále mírně povlávalo ve větru. Ještě tady není ani den, pomyslel si Elánius, a už nosí poušť jako obnošené sandály. M, pink, pink, cink, píp. Není to ten váš démonický diář, zeptala se Angua. Elánius obrátil oči v sloup. Ano. I když mám dojem, jako kdyby mluvil o někom jiném. Ahem, nula, nula. Datum nevyplněno. Zkontrolovat hradební opevnění. Vidíte, on si myslí, že jsem v Angmorporku. Stál si bylo 300 dolarů a nedokáže si ani uvědomit, kde jsem. Odhodil zbytek cigarety a vstal. Myslím, že bych se tam dolů měl zajít podívat. Konec konců, přece jen jsem tady šéf. Pomalu sklouzl po úbočí duny a došel ke Karotkovi, který ho pozdravil vzorným salámem. Za salutování by bylo stačilo, kapitáne, díky. Promiňte, pane, dal jsem se trochu unést. Proč jste je nechal vysvléct? Udělá to z nich terče žertů všech ostatních vojsk, pane, až se vrátí. Zasadí to ráno jejich píše. Pak se naklonil blíž k Elánovi a zašeptal. Jejich veliteli jsem ale šaty nechal. Není dobře příliš zesměšňovat důstojníky. Opravdu? A někteří z nich by se k nám chtěli přidat, pane. Můj barakův kluk a několik dalších. naverbovali je do armády teprve včera. Nevědí ani za co bojují. Tak jsem jim řekl, že jim to jistě dovolíte. Elánius si vzal kapitána stranou. Eh, hmm. eh, nepamatuju se, že bychom stáli o to, aby se k nám někdo ze zajadců přidal. Víte, pane, napadlo mě, že když už se blíží naše armáda a spousta těch mladíků je z různých koutů říše a nemají klačany o nic raději než my, no prostě jsem si myslel, že takový rychlý odíl gerilových válečníků by my nejsme vojáci. Hm, já myslel, že jsme vojáci. No ano, dobrá svým způsobem, ale doopravdy jsme policajti, jako jsme byli vždycky. Nezabíjíme lidi, dokud... Ahmed? Kdykoliv se objeví, jsou všichni neobyčejně nervózní. Děsí lidi všude kolem schání informace, kde jak se zdá, kamkoliv se mu zlíbí, a kdekoliv se něco ošklivého semeleje na blízko, sakra, sakra, sakra. Elánius se spěšně vydal zástupem k Džabarovi, jenž pozoroval karotku s obvyklým nechápavým úsměvem, který kapitán pravidelně vyvolával na tvářích nevinných přihlížejících. Tři dýni, prohlásil Elánius. Tři dny. To jsou sedmdesát dvě hodiny. A co? Ufendi! Podíval se na něj žabar. Byl to hlas někoho, kdo znal východ slunce, poledne a západ slunce a tomu, co bylo mezi tím, ponechával naprostou volnost. Tak proč se mu říká 71-hodinový Ahmed? Co tak zvláštního je na té jedné hodině? Džabar se nervózně usmál. Dělá snad po na 70 hodinách něco zvláštního? Jabar si založil ruce na prsou. To neřeknu. Řekl ti, abyste nás tady zdrželi. Řekl, ale nezabíjeli nás. Oho, já bych nikdy nezabíjel svůj kámo, Sir Semula Elanius. A na mě všechny ty pitomosti alias ovčí oko. Potřeboval čas někam dojít a něco tam udělat, že je to tak? To neřeknu. To ani nemusíš, protože my odcházíme. A jestli nás pobiješ, ano, jistě bys to dokázal. Ale řekl bych, že 71. hodinovému Ahmedovi by se to nelíbilo. Džabar vypadal jako muž stojící před obtížným rozhodnutím. On se vrátí zítra. Žádné starosti! Já na něj čekat nebudu. A myslím, že nestojí o to, abych byl zabit, Džabare. Chce mě živého, Tarotko. Ano, pane. Elánius se byl vědom toho, že Džabar na něj zírá v hrůze. Ztratili jsme Ahmeda. Dokonce ani Angu, aby nedokázala najít jeho stopy, protože jsou dávno zabáté pískem. Tohle není naše místo. Tady nás nepotřebují. Ale potřebují, pane. Mohli bychom pomoci pouštním kmenům. Hm, takže vy byste tady chtěl zůstat a bojovat proti klačanům? Proti špatným klačanům, pane. Aha, tak v tom je to co. Když se na vás některý z nich vrhne s hřevem a taseným mečem, jak chcete zjistit, jeli hodný nebo zlý? No, jestli chcete, můžete tady zůstat a bojovat ve jménu Ank morporku Bude to velmi krátký boj. Ale já jdu. Kunkinsovi se patrně ještě nepodařilo dostat loď na vodu. V pořádku, Džabane? T Rus upíral pohled do písku pod svýma nohama. Ty víš, kde teď Ahmet je, že? Vím. Řekni mi to. Ne, sliba se mu to. Ale každý ví, že trusové rusové své přísahy porušují. Džabar se na Alánya pohrdavě usmál. co hmm, to přísahy? Hloupárný! Já jemu dal své slovo. To on neporuší, pane. V takových věcech jsou trusové rusové velmi důslední. To jen když přísahají při bozích a takových věcech dokážou přísahu porušit. Neřeknu vám, kde je, prohlásil Jabar, ale znovu se usmál a v tom úsměvu nebylo veselý ani zanet. Jak mnoho vy máte odvaha, Sir Elenius? Přestaň si už konečně stěžovat, noby. Byť báře nestěžovou, nám říkám, že do těch kalhot nic jediného neříkám, ale musím říct, že na tobě vypadají moc dobře. A čemu jsou pady ty dvě třínový mysky, Ty mají za úkol chránit kousky těla, který ty nemáš noby. Přitom studený fouká vyprl, bych spíš něco, co by mi chránilo ty kousky, který mám jen to hezký zkus a chovej se jako dáma, rozumíš noby? Což bude jistě těžké, jak seržant tračník v duchu připouštěl. Ta dáma, pro niž byly šaty zhotoveny, musela být vysoká a jistě měla plnou postavu, zatímco noby bez brnění se mohl ukrýt i za suchou plánkou, kdybyste k ní zhruba ve dvou třetinách výšky přidali stojánek na topinky. Vypadal jako hubená tahací harmonika ověšená spoustou šperků. Teoreticky vzato byl původní kostým tanečnice velmi odhalujícím, pokud by ovšem byl desátní knoblhoch něčím, co byste si přáli odhalit. Teď tady však vzniklo tolik záhybů a nařasení, že jediné, co se dalo říci s jistotou, bylo to, že se pod látkou někdo ukrývá. Navíc vedl noby osla, kterému se, jak se zdálo, zalíbil. by ho měla ráda většina zvířat. Neměl ten odpuzující lidský pach. A ty boty se k tomu taky hrozně nehodí. A proč ne? Počas paky mechal svý? Jo, jinže ode mě se nečekal, že jsem květina pouště, chápeš? Luna něčího potěšení by neměla při každém kroku vykřísnout zvláždění z pršku isker, nemám pravdu. Patřili mému bedačkovi a já do tady aby mi je někdo šlahnul. A co se týče té tý luny, pak nemám v úmyslu dělat nikomu blbce, vás ne? V čele kráčel lord veterinary. Ulice se pomalu naplňovaly lidmi. Ale Kali a jeho obyvatelé vždy začínali své obchody začasného rána, dříve než den nad městem rozpumpoval svůj plamenomet. Nově příchozích si nikdo nevšímal, i když několik lidí se otočilo a se zájmem pozorovalo desátní Noblhocha. Jak procházeli uličkami, kůzlata a kuřata jim prchala z cesty. Dávej si pozor na lidi, kteří ti budou chtít prodat z obrázky noby. Můj stejček tady kdysi byl a vyprávěl mi, jak se mu jeden chlap pokoušel prodat za pět dolarů celý balíček takových pohlednic. Byl znechucený. Babej, bys na stínově můžeš dostat pakovej paklík za dvatoláče. Přesně to mi řekl taky. A to ještě byly vyrobené v Angmorporku. Chápeš to? Pokoušejí se nám prodat naše vlastní zprostý obrázky. Tomu já taky říkám nechutný. Dobré ráno, sultáne, ozval se veselý a poněkud známý hlas. Pánové jsou ve městě noví, že? Všichni tři se obrátili k postavě, která se před nimi téměř magicky zjevila v ústí uličky. Samozřejmě, přikývil Patricej. Hned jsem to poznal kde kdo je dneska ve městě Nováčkem a máte šťastný den šáhin šáhu, potkali jste mě, abych vám posloužil. Vy něco chcete, já vám to dudám. Seržant Tračník na nově příchozího chvilku zíral. Pak řekl poněkud nepřítomným hlasem, e, vy se musíte jmenovat nějak jako Killlock, nebo tak nějak, že? Takže jste u mě uslyšel, co? Jo, tak nějak by se to dalo říct. Jste mi úžasně povědomý. Lord veterinary ho odstrčil stranou. Jsme potlní umělci. Doufali jsme, že se nám podaří vystoupit v princově paláci. Třeba byste nám mohl pomoci. Muž si zamyšleně promnul plnovous a v důsledku toho se do malých misek na jeho podnosu sesypal celý vodopád různých drobků, smítek a omrvinek. No, s tím palácem nevím. A co vlastně umíte? Předvádíme žanglování, polikání ohně, klauny jádu, umělecký tanec a takové věcečky. To všechno umíme. Kilok hodil bradou směrem k nebimu. A ona... Ona, řekl lord Vetinary mnohoznačně, dělá co? je exotické tance, řekl nakonec vetinary a noby těž zasténal. Řekl bych, že pěkně exotický, co? Usmál se významně Kilok. To byste se divil, od někud se vynořilo několik ozbrojených mužů a vydalo se směrem ke skupince. Seržantu Trečníkovi pokleslo srdce. V těch vousatých tvářích viděl sebe sama Anopyho. I oni dva se byli při obchůzkách v rodném městě ochotně zastavit u čehokoliv, co skýtalo alespoň nějaké vytržení z té celodenní nudy. Vy jste žongléři, co? zeptal se jeden z nich. Pak nám ukažte, jak umíte žanglovat. Lord Vetinary na něj vrhl hostejný pohled a pak se zadíval na podnos, který měl kilok zavěšený na krku. Mezi těmi snáze identifikovatelnými předměty tam mimo jiné zahlédl i několik zelených melodů. Dobrá, řekl a vzal si z nich. Seržant kračník zavřel oči. Po několika vteřinách je zase otevřel, protože slyšel, jak strážník říká e, No dobré, ale se třema melounama to umí skoro každý. V tom případě požádám pana Kellocka, aby mi pojčil ještě nějaký. Seržant tračník znovu zavřel oči. Po chvilce strážný řekl No sedm už je opravdu dost, ale pořád jsou to jenom melouny. Tračník otevřel oči. Kladský strážník odhrnul roucho a pod ním se zablesklo několik vrhacích nožů právě tak, jak se mu v ústech zableskly zuby. Lord veterinary přikývl. K tračníkovu rostoucímu úžasu se zdálo, že poletující melouny očima ani nevnímá. Čtyři melouny a tři nože. Kde by dal tak laskav a předal ty nože mé asistentce? Krásné pětě. Komu? Zajímal se noby. Ale, a proč ne se nožů? Drazí pánové, to by byla příliš jednoduché. Jsem jen ubohý akrobat. Prosím, dovolte, abych se podsvičil ve svém umění. Žongléři by vám řekli, že žonglování stejnými předměty je mnohem jednodušší než žonglování předměty různých velikostí a tvarů. To platí i pro běžící motorové pily, ale je třeba říci, že když žonglér mine první pilu, jeho problémy teprve začínají. Další nastanou v zápěti. Právná děta? opakoval Noby a pod svými závoji zčervenal. Z oblouku letících předmětů vyletěly tři zelené koule a lehce dopadly na kilků v podnos. Strážníci se dívali ostražitě a podle tračníka dost nervózně na vzávojích zahalenou tajemnou postavu utajeného desátníka. E, nebude se pokoušet tady tancovat, žene? Rozhodl se nakonec ujistit jeden z nich. Ne, ocekla krásná věta. E, slibuješ? Tento dialog snad nejlépe vystihuje vzhled desátní Noblhocha. Jedním z vedlejších zákonů ve smíru příběhů a dobrodružství je, že jakmile se kterýkoliv obyčejný muž z nějakého důvodu, ať už z nutnosti nebo z vlastní vůle a za nějakým cílem přestrojí za ženu, začne být přitažlivým a vytouženým objektem jiného, jinak zcela normálního muže a celá situace mývá, jak říkají prastaré svědky velmi komické následky. V tomto případě však onen zákon vedl boj proti faktické existenci desátníka Noblhocha a poměrně brzo to vzdal. Noby najednou uchopil rukujeti tří nožů a vytáhl je muži z opasku. E, já bych je dal jeho... Lor, jemu by to ano, řekl trečník, který si v náhlém záblesku jasnozřivosti uvědomil, že udržet Lorda Vetinaryho naživu je pravděpodobně jediný způsob, jak se vyhnout v cigaretě za úsvitu před obílenou zdí. Uvědomil si také, že se kolem stavují další lidé, kteří se rozhodli sledovat představení. Tak mi je padej, ale přitíbl Vetinary. Tračník vzal Nobimo nože s rukou a jeden po druhém je pomalu a neohrabaně hodil Patriciovi. Pokusí se zabít policisty, pomyslel si. Je to válečná lest. A pak se na nás všichni vrhnou a roztrhají nás na kusy. Ve slunci se zableskl lesklý kruh. Z davu se ozvalo pochvalné mrčení. Vidíte? A přesta je to tak trochu nudné, řekl Patrici a jeho ruce se začaly pohybovat po složitých křivkách, které dávaly tušit že jeho zápěstí musí při každé z nich projít alespoň dvakrát sama sebou. Do vzduchu vyletěl složitý obrazec ovoce a nožířských výrobků. Tři melouny dopadly na zem, rozříznuty přesně na půl. Tři nože se zabodly do prachu jen několik centimetrů od špiček nohou jejich majitele. A seržant Tračník zvedl oči právě včas, aby uviděla rostoucí zelenou. Melon vybuchl a stejně tak vybuchlo obecenstvo, i když dobrá nálada diváků se seržantu Tračníkovi poněkud vyhnula a jejich smích hodost popouzel. Měl totiž plné ruce práce s tím, aby si z uší a očí vytřel přezrálou rudou dužinu plnou černých zenek. Pak ho ale znovu zasáhl pod sebezáchovy. Zapotácej se dozadu, nabádalo ho. Tračník se tedy zapotácel dozadu a teď padni stěžka nazadek a zvedni neohrabaně nohy. Padl stěžka nazadek, zvedl neohrabaně nohy a málem přitom rozmáčkl kuře. Zahod svou důstojnost, protože ze všech věcí, které ti ještě zbývají, je to ta, kterou si můžeš dovolit ztratit nejs nás. Lord Vetinary mu pomohl na nohy. Naše životy závisejí na tom, abys ze sebe dokázal dělat neschopného, tlustého hlupáka. Sykl mu do ucha a dal Tračníkovi zpět na hlavu jeho Fes. Já nejsem zrovna nejlepší hrec Zatím je to výbarné. Traska Patricej sebral ze země tři poloviny milounů a před očima všech doskákal ke stánku, který si právě opodál postavila jedna žena. Jak poskakoval kolem, ukradl jí z košíku jednovejce. Seržant Tračník nevěřícně zamrkal. Tohle přece není skutečnost. Patricej přece takové věci nedělá. Dámy a pánové, rečte se podívat, co vidíte? Vejce. A tady máme slupku z palaviny melounu. Vejce, meloun, meloun, vejce. A teď položíme meloun přes vejce. Patriciovi ruce se míhaly nad třemi polovinami melounu a přesouvaly je neuvěřitelnou rychlostí. Pratačíme je sem a zase tam, Sem a tam, tohle sem, tohle tam a tohle na její místo. A teď, kde je vejce? Co byste řekl, velko vezíre? Kilok přimhouřil oči. No, potím tím vlivu. Bylo tam celou dobu. Lord veterinary zvedl meloun. Deska pod ním byla prázdná. A co myslíte vy, šlechetný ochránče pořádku? Tak musí být v prostředku, zablučil strážník. Jistě, že to je ono, ale tohle není tam. Zástup upřeně pozoroval poslední meloun. Byli to lidé z ulice. Věděli, o co jde. Když měl být nějaký předmět pod jedním ze tří jiných předmětů a už se ukázalo, že pod dvěma z nich není, pak jediné místo, kde určitě nebude, je předmět třetí. Něčemu takovému by teď mohlo věřit jen skutečně velký prostáček. Samozřejmě, že je v tom nějaký trik. Vždycky je v tom nějaký trik. Ale vy jste se na to dívali právě proto, abyste viděli dobře provedený trik. Lord Veterinary zvedl i třetí meloun a publikum spokojeně přikývlo. Vejce nebylo ani tam. Samozřejmě, že tam nebylo. To by byl pěkně ubohý den a pěkně ubohé pouliční kejkliství, kdyby se věci objevily tam, kde se předpokládá, že by se měly objevit.